Жената, която изгуби кнедлата си. Някога в едно селце, в някогашна Япония, живяла бедна жена, която обичала да приготвя оризови кнедли. Юки, кнедлите ти са толкова хубави! Защо нямаш повече клиенти? -ха -ха -ха! Ще ми трябва и по-голям ресторант. Предполагам ти трябват пари за това, а? Ти си бедна, скъпа. Как се справяш? <съпъл> Вижте тази кнедла. Не е ли забавна? <съпъл> <съпл> <съпл> да, така Какво? Забавно е. <съпл> Но как може да се смеете, когато говорим сериозно? <съпл> <съпл> Юки била много весела жена. Обичала да се смее и лесно се разсмивала на всяка закачка. Един ден, когато оризът и бил останал толкова малко, а шансът да спечели пари бил още по-малък, Юки се смеела и сита наникала, докато приготвяла оризовите си кнедли. <тъква> Топлички и кръгли, мекички и пухкави, да направим кнедли. хубави и вкусни. <тъква> <тъква> Ау! Юки останала много изненадана, когато кнедлата й се търкулнала по пода и влязла в една малка дупчица. ха <съща> Малката ми кнедла си играе с мен на криеница! Е, хайде, да те намерим! Хм... Хм... Къде ли е? В този момент малката дупчица на пода се разтворила и Юки паднала надолу в един дълъг тунел с хиляди ярки светлини. Юки попаднала в друга земя. Изправила се и скоро разбрала, че се намира в красива долина с буйна зелена трева. Еха! Тук е толкова красиво! Къде ли съм? Щом погледнала към небето, видяла, че облаците са с различни форми. Ахаха! Този облак прилича на котка! О! Какво смешно лице! Ха? А този прилича на кнедла! О, моята кнедла! Трябва да я намеря! Къде ли отиде? Юки се спуснала по прашния път да търси изгубената си кнедла. Кнедличке! Кнедличке! Къде си се търкалнала? О, какво е това? Там стояла много висока статуя, приличеща на мъдрец. Олеле! ле Какви огромни очи! Изглежда доста странно. Кого нарича странен малка жено! И във въздуха се издигнал духът на статуята. Ти? Наистина ли смяташ, че съм странен? Много съжалявам. Не исках да бъда... Ами, нелюбезна. Наистина имаш хубави очи. Така ли? Да. Толкова са големи и ведри. Красиви са. Е, не искам да се хваля, но... Да, това е... Ами, предполагам, че и виждаш добре случайно да си видял една малка кнедличка да се търкаля по пътя. Кнедла ли? О, да! Истърколи се и се! Била е моята кнедла. Трябва да я последвам. А? Но това е просто кнедла. Можеш да си направиш още такива. Не, не мога. Тази кнедла ми трябва за да радва моя ресторант. Е, довиждане! По-добре да тръгвам след топчестата си кнедла. И тя продължила да тича след изгубената си кнедла. Малко по-надолу по пътя срещнала друга статуя. Tourism. Хм... Къде е отишла кнедлата ми? Може тя да я е видяла. Здравей! Ехо! <по <Ô> <по -три> <по -три> а, а, здравей! Здравей! А ти коя си? Казвам се Юки и търся моята изгубена кнедла. Онази кнедла е твоя? О, ухаеше толкова хубаво, че едва не се търкулнах след нея. Видяла си я? Наистина ли? Накъде отиде? Нататък. Подскачаш и се търкаляше по пътя. А, значи трябва още да потичам. Добре. Много ти благодаря. В този момент видели огромно чудовище, което идвало към тях. Било синьо от главата до петите и рамжало като горила. Но имало смешен нос, който помръдвал непрекъснато. И Юки забелязала това. Явище, това е они! Ха -ха -ха. Носът му е толкова глупав! <съква> не мога говори така, не обича. Защо не се скриеш зад мен и да му направим изненада? Юки внимателно се скрила зад статуята, така че Они да не може да я види. Здравей, госпожо! Виждам, че днес си навън. Ха-ха-ха! Какъв слънчев ден! Реших да се протегна малко. Е! Аз се разхождам! О! Какъв приятен ветрец! И след като подушил въздуха, носът му започнал да мърда. Юки, която надничала, го видяла и започнала да се кикоти без да спира. Кучешко, носле! <съква> Толкова е смешен! <съква> Кое И... Защо подушвам? Човек? <сък> Изненада! Та да това е човек? М -м -м. <сък> а, какво правиш? Ти приличаш на куче, което души кокал. Тя мирише на кнедли, като онази, която току-що видях и изядох. Изял си -о? Защо не ми я предложи? Виж! Колко храна ти предлагат хората? Само погледни. А ти дори не ядеш. Но нази кнедла ухаеше толкова вкусно. Е, е, и определено беше. Благодаря ти, аз я направих. Ти ли? Кнедлата беше супер вкусна. Трябва да ни направиш още. На това място няма нищо друго, сенсорово сели и рибни рулца. Ми звучи добре. Така е, защото е вярно. Тогава ще ви направя. Покажете ми къде да сготвя. Ела, при мен. А защо да не дойде и другия ни приятел? Ще си направим парти до вечера. О, парти! Да! И Иони я превел през реката, чак до дома му, и като стигнали влезли в кухнята. Еха! Какво огромно място! И ми е по -мярка. Така, трябва ти ориз, нали? Този чувал има Орис, но не е от обикновения вид, който имате в човешкия свят. <рис> и колко специален е този ориз? Ами първото е, че е златен. А второто, трябва да сложи само едно зрънце в тенджерата и то ще се увеличи приготването. Значи, всъщност не се налага да готвя? Не, толкова е просто. Е, от каквото и да имаш нужда, има го в кухнята. Сега трябва да вървя да извикам и другите. Приятно готвене! Они е излязъл и Юки започнала да готви. Така, да направим кнедлите. Мястото е много красиво, а пазителите отвън са приятни за разговор. Това място ще вземе да ми хареса. И както казал Они, щом сложила само едно зранце и започнала да го бърка в тенджерата, то скоро се размножило и целият съд се изпълнил горещ, димящ ориз. Това е невероятно! Приготвянето на кнедли ще бъде играчка за мен! Скоро Юки се появила с кнедлите. Всички се скупчили около масата и се наслаждавали на аромата. О, вкусно! Ухаят прекрасно! Дай ми едничка, дай една! Юки разговаряла и се смеяла с всички и много се забавлявала. Те от своя страна също много се зарадвали на кнедлите, които направила. Това са най-хубавите кнедли, които съм ял до Вкусно! хе хе Радвам се, че ви харесват. Нощом денят бил към края си, Юки поискала да се прибере. Мисляла си за своя ресторант. Он и забелязал, че изглежда малко унила. Какво има, Юки? Да не си годна. Нито една кнедла ли не изяде. О, не! Изядох толкова много, че коремът ми ще се спука. <съкълзвам> Но просто си мислех се у дома. Но, но, аз харесвам кнедлите. Какво я питаше гоистичен палячо такъв? Тя трябва да си да у дома. Но, но, аз харесвам кнедлите. Ами, ако тя ни научи как да си правим тези вкусни нештица? Йоки, имаш ли против да останеш при нас още един ден? О, ни най-малко. С радост ще ви науча. Да направим ли кнедлите още сега? Не може ли да е утре? Малко съм прекалил стъпченето. Да се движа. А -а -а -а. На другия ден Юки научила всички как се правят кнедли. Вижте моята. Изглежда великолепно. Моята изглежда много зле. Дали става за ядене? А? Е? Да, на вкус е супер добра. Скоро станало време Юки да си върви. Всичките и нови приятели са сбугували. Ето, Юки, вземи тази търба с урис със себе си. Да, но ти напомня за нас. Да, златен орис за златен живот. Никога, никога няма да ви забравя. Довиждане на всички. Тя се качила в лодката и внимателно оставила турбата. Започнала да гребе, като си пела радостно. През поля и през баири там се скитах аз, а сега греба назад към своя кнедлен дом. Ла, ла, ла, ла, ла, ла Скоро Юки стигнала брега на реката. Да, минах половината път хукнала бързо нагоре по прашния път и скоро стигнала поляната. Сега, какво да правя? Представа нямам как да се върна. А, е, така и така съм тук. Защо да не изям тази вкусна кнедла? О, не отново! Точно тогава в средата на земята се отворила една дупка. И Юки била засмукана от нея. О -о -о -о! Пак съм в тунела с дъгата! Ооо! Накрая се озовала у дома. О-о-о! Дом, мил, дом! Сега? Ам. Да приготвим кнедли! Започнала да готви и направила много вкусни кнедли от голямата турба с ориз. Започнала да ги продава. А клиентите и са увеличили бързо. Скоро Юки станала много богата дама. Юки, мястото е прекрасно, но продаваш доста странно изглеждащи кнедли. Знаеш ли? Тази тук е доста забавна. Какво е? Прилича на они. Бау! Ох! А -ха -ха -ха! <сих> Юки си останала същата както преди. е. Може би само малко поща слива.